седмица и един ден остават до деня за размисъл преди предсрочните парламентарни избори на 2 април. Да мислим, обаче, нищо не ни пречи и сега. Като един добър повод е отправеното предложение от Обединението за честни избори, съкратено очи да се включим като наблюдатели на изборите. Защо това има значение и изобщо как сами да си помогнем за да има гаранции за честен вод? Какви са предизвикателствата към това изборите наистина да бъдат точни спрямо реални Обществени гласи, а не да се оказват заложници на купа вод или манипулации. Така казвам добър ден на Марио Рис Русинов, Добре. политолог от Антикорупционния фонд и на Жоро Пенчев. От общество.бг Това са две от а, организациите, които заедно с данни за добро създадоха очи. това е съкрещението от а, Организация за честни избори общ... Обединение, Обединение за честни избори, за честни избори Съкратеното наименование от по-дългото това е всъщност платформа, която има за цел да води борба срещу изборните измами, купуването на гласове и контролирания вод. Всъщност, да започнем там, идентифицирате малко над е, 1700 изборни секции, които наричат рискови. И този анализ е на базата на проведените до сега избори и данните от е, тях. А, защо? Кои са характеристиките на една рискова секция? Всъщност, да, нека да разкажа малко повече как намерихме тези рискови секции. От Антикорупционен фонд, е една от организациите, които стоят зад обединението, почнахме да правим статистически анализи на изборните резултати, търсики статистически аномалии. Или иначе е казано, къде има секции, в които има едно от следните три неща. Или много често избирателите заедно, с съвкупно, 90% от тях, например, си сменят а, нагласите, така че да гласуват от една партия за друга партия и то много често такива партии, които са диаметрално противоположни по своите програми и идеологи. Казвате, че подобно нещо, подобно прехвърляне на масови гласове от една за противоположна или партия опонент се е случвало в последните тук две години, в които имахме много избори и това е много видимо, така ли? Случвало се, значи тези 1700 секции означава, че поне два пъти се е случило в а, много а, голяма степен а, за изборните резултати от 2013, първите отворени данни за изборни а, резултати до сега до последните. Изборе. Другите две неща, за които гледаме, е избирателната активност, т.е. или рязък скок или рязък спад, тъй като знаем, че избирателите в тези секции обикновено нямат интерес да гласуват, ако няма някаква форма на стимул, дали .е. това ще е паричен трансфер или упрощане версия или нещо друго, или някаква форма на натиск, т.е. заплахи или по някакъв друг начин да накарат избирателите да отидат до тези урни. И последното нещо, което гледаме е в секция една партия да се справя много добре за сметка на останалите секции в общината. Това също е за нас е, е, признак, че нещо странно се случва. Жоро? Аз искам да добавя още един е, фактор, който на сегашните предсрочни парламентарни избори не е от съществено значение, но за местните на Есен ще бъде от съществено значение и това е добре известното пререгистриране на адрес, така, щото а хора в една община да нараснат като бройка, това нали, по някакъв начин автоматично би трябвало да поставя внимание под общината, която се сдобива с нови гласоподаватели. Сега, т.е. в тези аномалии на активност, както и на къде отива вота масово в една иначе, примерно, малка секция, казвате, че може да се съди, че тя може би е рискова секция, попада във вашата карта на рисковите секции. Обаче, Намаляването на активността, например, в последните избори от октомври 2022 до каква степен е свързано с ефекта машинно гласуване? Т.е. отчитат ли се промените в изборния кодекс за, подобни, за, за анализа на подобни аномалии? Защото ние сега отново сме а, как да кажа така, а, починени на най-нови промени в променящия се изборен кодекс и а, до каква степен тези аномалии не са свързани с подобни неща свър... Една от, от тезите, които Част от народните представители повдигнаха в Народното събрание, когато се приемаха последните промени в Изборния кодекс миналата есен и зима, бяха именно това, как машините са повлияли на избирателната активност. Всъщност ние и специално колегите от Дани за добро бяха направили много добър статистически анализ, показващ, че спада в избирателната активност. Наблюдаваме, че е еднакъв като дял, както в секциите, които бяха под прага за машино гласуване, следователно не са гласували с машини, така и в тези над прага. Тоест, ако, ня... ако има спад в избирателната активност, той би трябвало да се отдаде на други фактори, които може да са недоверие към процеса, умора и така нататък. И това, което трябва да кажем е, че всички тези фактори в купум. Играят лоша услуга на българското общество, защото колкото по-малко хора гласуват, толкова по-голямо става значението на манипулациите, приброенето, при предизборната кампания и така нататък. Така че всъщност един от нашите апели в очи е да повишим избирателната активност и се опитваме чрез всякакви информационни методи да правим това. Сега, с връщането на хартияната бюлетина, очаквате ли да се върне и рисковия елемент, а именно купеният и контролираният вод? Ако имаме някаква база за сравнение за подобен начин на паралелно гласуване, т.е. машини с хартия, това е април месец 2021 година. Какво видяхме тогава? Видяхме всъщност една доста висока активност в рисковите секции. Тоест, .е. има предпоставки да се мисли, че сега... Може би активността на тези рискови секции пак ще е по-висока. И затова и трябва да правим това, което Жоро каза от една страна да гласуваме активно като граждани и от друга ще се възползвам да, да поканя слушателите. В момента ние организираме именно на тези рискови секции наблюдение, нещо, което на жаргон наричаме тотално наблюдение, а именно набелязали сме си цел в 150 от най-рисковите секции да изпратим по двама наблюдатели, които в рамките на целия изборен ден, включително и с до преброяването, ще седат там на място, ще са нашите очи, така да се каже и ам, ще имат възможност да превентират част от проблемите, които съпъсват изборния процес в тези секции. Той търсите ни 300 души, които да се включат в изборния процес като наблюдатели Точно на очи, на така. объединението за честни избори. Защото <къх> има Хора, които не биха искали да а, са като застъпници или членове на секционни комисии от името на партии, те нали, биха искали по независим начин да упражнят това гражданско право. Ние помагаме нали, това да се реализира и предоставяме тази възможност. Тъкто... Впрочем, имате ли гаранции, че те ще бъдат насякъде допуснати а, като наблюдатели на Обединението за честни избори? Мигъв, в който Централната избирателна комисия издаде акредитация за някой наблюдател. Той има а, абсолютно законовото право да присъства в всяка една секция по негов избор и това ще залегне и в нашето обучение, защото а, това е именно един от проблемите, които може да се срещнят, а именно членовете на секционната избирателна комисия да, не, да се опита да попречи на някой да присъства. Стига той да има редовна акредитация, той има право да е на място. И това, което всъщност вие ще направите е да предвижите тази акредитация. А когато един човек, който в момента ни слуша и си казва, ми добре, защо да не опитам в една от тези 150 рискови секции да бъда наблюдател. Така ли? Точно така. И другото, което ще направим е а, едно обучение, един тренинг за какво може да срещнат наблюдателите, как да реагират. Трябва да се каже, че наблюдателите имат ролята не могат да се намесват активно. Това, което могат, те могат да правят е да сигнализират в рамките на изборния ден на нас и на полицията и на медиите и в реално време да предотвратят някакви проблеми. Ще, ще има инструкция какво могат да правят и за какво да гледат и кои са добрите практики съответно. Дайте, дайте примери призовал всъщност да. а, а, нашите слушатели да посетят нашия сайт Relections.bg, както и Facebook страницата на очи, където ние публикуваме и допълваме всъщност в реално време такъв каталог на изборните измами, а, който ще използваме за обучението, както Марио каза. А, тук е важно да се отбележи, че честите промени в кодекса в последните три години а, създават един допълнителен хаос. Нали, не е само недоверието в политическия процес, но е много трудно постоянно да се променя технологията, методическите указания, какво да очакват членовете на комисиите, избирателите и така нататък. Например, на тези избори сега ще има нали, тези машини за видеонаблюдение, които Министерството на електронното управление тук преди няколко дни демонстрира, а, които са нов елемент, нали са, от тях следват пак някакви неясноти. Телефони? Иначе, да. За, да. за видеонаблюдение, които вероятно ще има места, където няма да има покритие. Процесът че... няма да бъде измислен добре. Да, това е нали, един от казусите с покритието, въпреки че мобилните оператори декларираха, че ще ли да дават още там усилен сигнал и така нататък, но Нали, ще възникне със сигурност някаква въпросителна ситуация, която не е покрита mm -hmm. от методическите указания. И, и тук е важно да си кажем, че ние от една страна говорим за манипулации, нали, те са значим фактор. Не помалко е по-малко значим фактор, особено с връщането на, частично на хартияния процес е човешката грешка. Mm -hmm. а, и това е също сериозно нещо, за което наблюдението може да помогне, нали, дори при липса на някаква умисъл. А, и когато си говорим, нали, защото попитахте за примери, за проблеми Марио каза, понякога не допускат въобще наблюдатели. Друго нещо, което приема на сайта може да прочете, е ситуация, в която председателя на секционната комисия, когато идва броенето, казва: Айде всички да излязат сега, които не са членове на комисията, което също не е съобразно кодекса. Е, че човек наистина трябва да познава. Правата си. Тоест, вие ще а, помогнете на тези хора, които сега ни слушат и решат, че могат да бъдат полезни на гражданския демократичния процес, включвайки се като наблюдатели към учи, объединението за честни избори, да разпознават ето тези неща, които иначе всъщност са а, леки подвеждания. Mm. Някой да каже, ми сега напуснете и това да звучи авторитетно, защото го произнася шефа на изборната секция. Например. Виждам, че в а, сайта, отварям го и а, виждам и линк, който води към най-честите изборни измами, каталог на изборните измами. Наша секция ваша секция. Какво пък е това? Всъщност. Оказва се, че особено в контекста на едни много чести избори, които имаме в последните две години, политическите партии много трудно могат да намерят а, свои поддръжници, които да са членове на секционни избирателни комисии, особено имайки предвид, че всъщност изборната администрация покрай изборите е в само са говорим за 80-100 хиляди души и нагоре. Uh, и съответно не всички партии имат поддръжници навсякъде. Знаейки това, някои партии си казват, окей, ние тук uh, така или иначе се представяме добре, т.е. няма смисъл да имаме uh, член на сикна, когато има доверие но пък искаме на друго място, където знаеме, че се представим добре, там пък да си защитим бота да става дума за някакви такива договорки. И всъщност това прави възможно а, да се наруши формалния порализъм на партиите, което от своя страна пък а, в малките населени места понякога води до именно такова волно нарушаване на изборния кодекс. Изброявам още от тези изборни измами, които сте каталогизирали на сайта пълна котия с бюлетини, тъпчене на изборните котии с бюлетини. Това също влиза в вашия каталог. Защо? Тъпченето с бюлетини или балът нали, стъфинг в така по международната терминология е процес, при който Особено в малки на места, комисията познава, тя и може да види нали, по списъка кой не е гласувал и знае, че няма да дойде да гласува в последния момент, в който случай може, особено в хартийния процес, да подаде бюлетина от името на някой, който не е там и да го подпише. Естествено това е нали, крайно незаконно но всъщност се случва. И... Но това е знак в а, така алармиране на човек, който знае как, за какво трябва да наблюдава изборния процес, да се усети, че нещо не е напълно наред. Точно така. Да. А, казвате, че вашите наблюдатели ще минат едно а, обучение, че търсите 300 човека, които да са мотивирани и водени от а, идеята, че е важно да се знае какво се случва. А, смятате ли, че Начина по който говорим за изборите и предупреждавайки включително за възможността от изборни измами, всъщност до известна степен ни вкарва в капан. Как хем да изпитваме съмнение към изборния процес, хем да отидем да гласуваме с чисто и отворено сърце? Как да направим двете неща? Това не е ли особен вид дилема? Вижте, тази дилема буквално се срещаме всеки ден с нея. Много сме чудили, много сме се чудили как да комуникираме. Всъщност, че да, има някакви проблеми с процеса, но генерално нали, все пак произвеждаме честни избори. Не можем да сравним, да речем, с едни избори в Русия, където се случват на доста по-високо ниво измамите и, примерно, членовете на техните секционни избирателни комисии показват едни данни и после се оказва, че на по-високото ниво на тяхната альтернатива на риковете данните излизат тотално различни. Ние това го нямаме. Ние имаме, всъщност, едни проблеми, които се случват на древно, най-често в местата, които са, за съжаление, най-бедни и други показатели, които Нали спомагат за, за такъв тип поведение а, и в този смисъл ние искаме да ги премахнем тях а, но генерално не можем да имаме това недоверие към изборния процес и пак казваме начина да предотвратим всякакви такива влияния с активно гласуване. И със стоене в секциите. Като стоене набега, сега. Допускате ли, че може да има интерес от страна на отделни партийни централи да използват вашия формат, за да усилят присъствието си в една или друга изборна секция или по-скоро при тях също не достигат хора? Ами, Вижте, ние така или че правиме проверка да видим точно кого ще излъчим и всъщност условие и за акредитацията и за всичко останало е преминаването през това обучение, където можем да видим, да се запознаем с човека, дори и онлайн, защото няма да имаме възможност из цялата страна да проведем а, а, нали, обучение на живо. Ясно, няма да е напълно насляпо. Няма да, да, да е напълно насляпо и да както си идва от името, mm. <laughs> да не бъдем слепи за изборните измами. А, аз искам само да допълня, че м това, което винаги е липсало, особено последните няколко години в дискусите около кодекса, те, той в двете посоки, и в полза на машините, и в на хартията, се промени много набързо, бе достатъчно професионален дебат и без истинска оценка на риск. Отговора на въпроса защо трябва хората да вярват в процеса, като ние изваждаме на бял свят възможните манипулации, защото заедно с възможните манипулации казваме как те могат да бъдат предотвратени и запушвани. И всъщност, действително, колкото повече гласуваме, толкова повече намаляваме тяхното значение, дори тези, които не могат поради човешки ресурс да бъдат хванати. Сега тези 150 рискови изборни секции, които сте идентифицирали а, и за които търсите поне по двама наблюдатели на Обединението за честни избори, а, означава ли, това, че наблюдателите ще имат много трудоемка задача и ще предпочитате ли такива, които са на място, по-близко до съответните изборни секции или а, сте готови хора, които примерно от София искат да станат наблюдатели в една отдалечена а, рискова секция, няма да споменавам някакво специално име за да не а, създавам, а, готови, сме, драй... готови сме да изпратим и двата варианта. За нас е важно да има сериозни доверени хора. Само трябва да направим едно малко отточнение за а, слушателите, тъй като мина в процеса за пререгистрация, така че да може да гласуваш не по постоянен адрес, то така или не, ние ще, ще дадем възможност, така ще ги пращаме на смени и други техники сме измислили, така че да могат хем а, наблюдателите, които искат да наблюдават, да хем да могат да гласуват, хем да могат да отидат да наблюдават. По техните места, хем да могат да се предвижат, Именно. за да наблюдават процеса в друга Именно, Но когато е възможно да пратиме някой а, надалеч, независимо, че. Че не от самото населено място, това също е възможно. А до кога чакате заявки за наблюдатели към объединението на... за честни избори учи? Желателно е до 27 марта да сме получили всички нужни документи, за да може да преминат в обучението успешно и да можем с... да предвижим самата документация. Благодаря ви, Жоро Пенчев и Марио Русинов от Обединението за честни избори учи, което търси своите около 300 наблюдатели за 150 рискови секции, идентифицирани с ануманкет мално гласуване и странности в статистиката от предишни избори, за да може наистина процеса, който извършваме, той е ключов и важен за демокрацията, изборния процес, да бъде гарантирано по-честен. Благодаря ви. Благодаря.